Maiatzaren hogeita zortziko udala utezkunden harira, gaur jose Luis Etxegarai andu ezagurekin, lesakako geroa bai taldeko zerrendaburua. Azken agin taldean zinegotzia izan da udal taldeko kidea, eta aintzinetik ere aldiz, iz, e, bi aldiz barkatu izan zara lexakako alkate, bi garai desberdinetan gainera. Lehen aldiz, mila bederatzileundalaro eta zazpian izan zinen alkate, bimieta irura bitarte, amasei urtez, eta bigarren garren aldean, bimieta mabortzetik bimieta emeretzira udaba, oraingoa gintaldiaren aintzinetik. Eta artean, Nafarroko Parlamentuan izan zara baita ere, e, bueno, pensatzen dut, e, bi desberdin hauetan alkate izatean abarituko zenuela, ez? Nolabait, bai, Igual erronka desberdinak izanen zenitula e, udaletxean edo, bueno, giro desberdinak, ez dakit nola bizitu dituzun bai, bi alde horiek. Erronka desberdinak, bai, denborak ere ez ziren igualak, e, orain situaziona politikoa egna da oso, uh -huh. eta orain lasaiako ikendalana, lehenako lana, lehenako zakin txeen presioak auritza ondikoak, Eta gaina presioak politikakin igual etzutenak ikustekorrik, edo udal politikakin etzutenak ez. Horrek ematen zometi beldurra, airean haute ginen, eta zen hain lasai egiten lana orain mazala. Orain denbalak aldatu dira, afortunadamente, eta, eta orain lasai eta ungiari gara lanean. Uhum. Tarte luze batez, izan zinen alkatea, masai urtez jarraian, e, geroago ere berriz ere alkate izan zinen, eta orain ere zure burua duzu horretarako. E, bueno, orain dik ere, baindarra duzu ez horretarako edo... Bueno, indarra edo, badak zu erratxez arra da, harako besterik ez delin ere, eta ja, elkatea. <laughs> Pardon, e, daiko gezkibili gara, daiko lan zandutu zerrenda montatzen, eta zerrenda egindelikan... Burua arkezten, mm -hmm. nahi nuen arten utzi, erretiratu, baina e, da posible zandu, e, berriz ere e, behar, behartzen aurkeztu nolapak ere eta berriz ere burun, paratu mm -hmm. diate eta ameitu dut. Ederki, bueno, ba, hau sarrera hau egin da, e, hasiko gara pisikot komentatzen ez, uhum, e, hai, hai. gai batzuk edo bueno, ba, lexakan bereziki ez, e, garrantzizkoa edo bueno, izaten aldiren gai batzuk. Azteko, e, bueno, azken aldin e, pilpilean edo egonden gatazka bat gure herrian eta baita eskualdean ere, bortzirietan e, osasun zerbitzuen arazoa izan da ez, e, Bueno, ba, mediku falta izan dugu, orain ere pediatrarik ez dugu lesakako osasun zentrun. Eta, bueno, ba, Nafarroko gobernutik momentuz ez dute horrelako irte magikorik eman, ez dakit baden ere ez, baino Baina, bueno, e, hor gatazkak segitzen du eta aldarrikapenak ere zerritarrakatera dira, behin baino gehiagotan kalera hori aldarrikatzeko eta konpombide batez e, eskatzeko. E, zuen aldetik, ba, udaltaldeko kide gisa... E, bueno, zer ikusten duzu ega horretan, edo zer soluzio edo irten bide ikusten aldu zu Bueno, <coughs> irten bidea zuzenarik udalatikan ez du problema, hauz da lesakako problema, ez morzti giteko ere. Nafarra guzien bada, Espainia guzien bada, Europa guzien bada, mediku falta problema momentu neta, nire ikusten dut hori dela ez dela universitatea azki e, indarra eman medikuntza e, estudio gehiago, eta bueno, bara hor dago, nola patxera eh soluzionatu beharko dagoen amantean bakete da, lesakan gozentroan, zentruan, bortziriko zentruan pediatrik ezta, 7 mediko biarrean 4 akarreak dara ere se, arasoa da eta sugarrendu e, e, suma sala bai e, kalera berrioterri gara eta baina azpe ez da konpontzen kalera territa. Uh -huh. Ku gure partetikan egiten alduguna, pues. Guk ezigitxuko dugu, e, nola udalatik eta nola baita ere gobernean egonen garen, ala garezi orain, legislaturan enturrenkoan eralean egonen gara, hortikan hortikan ezigitxuko dugu nazan da e, aurrekontu bat egizatela seri ba, mm -hmm. biar den fondo guzti egin, eta e, gero, e, seguimento batean seri ba horreri betetzeko ez du horrek soluzionateko problema dena. Uhum. Bino benpikan lagunduko du egin. Bertzen dera, udalak egin aldo, bueno, pues baina, baina, e, baina, mantentu instalazioniak alita egoera ohenean, e, txikiskoa, elditua da, ja, e, bortzeriko zentrua, e, ampliatu behar da, hori ez egitiko dugu gobernuan, e, Nafarroko gobernuan, e, aurrera eramitzeko, eta guk abortuzan duena da, hori instalazionak ongi duke, eta esik batzuk baratu gobernuare e, aurre kontua izala zeri Dirua, behar den guzilea paratu esan idadeko, eta eh, gero betezala. Uh -huh. Ederki, bueno, zerbitzu ez ari garela, e, bueno, gure arazo bat dago bertzeoiko zerbitzuetan ere gure herrietan, eta arazori da, erre ez dela ikusten, ez, horrengo jabeek, ba, zute ikusten beraie jubilatzerakoan ba, zerbitzu horiek mantentzeko. E, gure herriak bizirik mantentzeko, ezin bertzekoak dire, bueno, zerbitzu minimo batzuk, ez, eta eta horiek aintzinera eramateko, ba, azken aldian, e, stan bidasoaldean e, plan estrategiko bat eginda, ba, ba pixkat merkataritza indartzeko, e indartzeko, e, zuek ez dakit e, plan hori babesten duzuen, ez dakit eh bueno, ba zuen, edo ze duzuen hori e, e, bermatzeko. Bueno, plan horrek eskatzen duena da eh plan generalean kontu tan idukitzea iuren eskaerak mm -hmm. eta. Nikuzko gustu no igual arazo bazuleen otekan eludirenak eh leno igual udala e, plan generala irgintzeko plan generalean du aski duki kontutan igual komerzioak eta ostalaritza Bertzaldetik egin ikusten dena da, herri eh, pues, hautan dintan, eh, baxo komerzialak raten denak, itxazpinteko uh -huh. bajera horiek dena komerzialak dire, baina denak garaje bazala okupatu ditugu, horrek zailtzen du baita ere komerzioan espantxioa. Uh -huh. e, Zerteko gareztetzen du alquilerrak eta gareztetzen du salmentak. E, plan bat berrile egin beharra da, Oran, lesakasibar du plan daba du herri egiten, guk apoiatuko du plan perri hori nolalkatetzen badimagara edo nola oposizioen badimagara apoiatuko dugu eta baita ere intentatuko dugu e, pixkoat e, leku batzuk markatzea e, mantintu dezan, Komertzioan izena hori, eta ez, e, bajera duzilek edo beti duzilek, okupatu kotxeakin, eta Horti bana barna, e, iten aldaz erbatzen egu dalatik. Berzak hondirik, e, kontrolatu da, komertzioa denak privatuak direla, tabernak ere denak pribatuak dire. Hortu honor, e, publiko, administrazioan publiko ezin ez daunen sartu guraldetan hori e zona batzuk edo zona batzuk edo benpikan eh distanzia gabea izan dizila majera e, e, txiki batzuk tienda batzuk edo tavernatxi batzuk baratzeko eta hortikan hasitzen aldezkae soluzionatzen problema berzela oso zaila dauka Mhm eh bertze eh <hazurra> <hazurra> bueno, e, bat edo bueno, ba arazo bat erran dezakegu e, etxe bizitzaren arazoa da Azkenaldian aldian, e, bueno, Lesakako udala azken 4 urteetan egin du e, horrelako diagnosi bat e, ikusteko <gülüyor> ze egoeratan dagoen etxe bizitza eta nola ikuste duten herritarrek, ez, arazori eh ordatu batzuk ageri dire, batez ere bagazteek e, lesakan gelditu nahi dutela bizitze, baino aukerarik ez dutela ikusten, ez, e, ba eh izandten alda ba e, ofertarik ezutelako, ez dutelako, ez dutelako argi ikusten etxe bizitza kalokatzen direnik eta E, ikusten dituztenak ere ba, e, alokairu altuak dituzte eta beraz ba, orda intzeko ere e, zaila. Beraz hor, badago gatazkabat e, independizatzeko orduan edo eman zipatzeko orduan e, gazteik zail ikusten dutela. Ez Zaki ere pentsatzen dut ba, irte mide magikorik ez dagoela, ez? E, bino, bueno, ze proposatzen aldu zuezuek edo horren harira, ba, ze zelan e, iten aldu zuezuek? Leroko gauz berean gara, plan general berri hori erigintzeko iten dilikan markatu hartu dire batzuk, eh lehenoko dago oso zartua ja. Mm -hmm. Ta orduan markatu hartutako terrenoak batzuk lesakako bat ditu, arazo importanteak edifikazioekin zetan pas. Badia rekabatzuk lesakan. Ta orduan konfederazioa kezio uzten eh distantzia batzutara eh egiteak egitea konstruktorerikana. gutxi berri, berriro arte libre ziren terrenoak horren zein mm -hmm. dire okupatu. Ordun datu hartu dire Leku batzuk egiten alderak altura pixko batean. Ta, geto, orain, azitzen delikan estudiotzen plan hori, hortan, zehateko gara, dugu etuko duguk, e, toki batean, edo bestean egon. Bestzeldera, imarkonitzak baita ere konvenio batzuk Nafar gobernuakin, mm -hmm. eta e, igualetxe zarrak, badirea egunsak direnak, gustatzen direnak dira honeiz konpontzea, heliabeak ez dira trebitzen, azitzea lan horiten sartzea hortikaner itzena da lana da lati bisuat eh kontaktu hain e, suia e, e, eta ber nola patrikar batek baino gehisio indarra badu etu dalak daiteralde hortik on ikusten dugu lemisikoiko marco da e, begiratu eh non ongi den eta plan generalen eh recalifica ta terreno hoeek egin dizila zeiko recalifikatuak direnak ez dire ja construitzera eta duen, salida o irtera onere problema nere da construitzea e, ez bada construitzen prezio gese diria egiko zertko ez dago ez dago eta a lokaluan problema meristeik e, da bad dad desconfianza bat llaveak e, badituste piso kuchak asko adera yeah. lesakant lesakante akari guzita yeah. niguroko herri guzita mortziren dituzte, baina ez dire fiatzen desconfianzaren nora patera e, limatu aharko leitzake. Nolopatik ere uh -huh. lasaitu, kalantio batzuk eman. Baditun asuizak, erretzen behar mazala, e, programa batzuk, horreri irtera matikoa, bine ez dut eka latzen arte, uh -huh. jendik ez dio ezten. Hortan bueno, pixko batean beharko leitzake lana. Eta guk proposatzen dugu, duguna, pues, da hori plana batean e, seri ba, e, real, realizablea, Uhum. Eta gero, kontaktu, balatu, gobernu eta jabean artean deskonfianzori kentzeko, eta gazteak, eta jabean artean baita ere, deskonfianzori ja, kentzen alden jabeari, eta gazteak aiz hasi go, ezakien alduten posibilitatea diesartzeko bizitzetan. Gara darki. Bueno, bertzekai bat, ez, berdintasuna izaten alda, azken lagurtetan, berritasun bat egon da bortziretan, bortziretako berdintasun zerbitzua sortu da, teknikari bat dago lanean, ba, diagnosi batzuk egiten, berdintasun plan batzuk garatzen e, bortz e, herriekin, E, Urratxak eman dire, bino, bueno, pensatzen dut berdintasun arlun ere, e, orain dike, haun eitz dagola egiteko, eta gure herrietan ere. E, Zein zuk dira zuen planak ba, berdintasunaren horretan edo nola lortuko duzu ez, ba, bertze gai haun eitzetan e, berdintasuna zeharka sartzia? Dik uste, ja alturotan es con lo que lo habías solado seguir asunto en gaté uh -huh. de nag igual sortuo Valdemagara iguala goerra con lo que bañan diferentzia batzuk badire bainikan eh persone batzoko bagara, ez daik no ongi ikusten berdintasun hori badire arazoak e, ez direna comprensional bi nagordao zenak horiek irtera bakarra du, horiek sibarko da eskolatik ikitik ikitik eduk, edukatzen hola. Ez batxu programatzu serio eskortzen eskolatik. Hola eramitzago, irtera txarra du, horek, posidu atzobertan zepesatu den orion. Uh -huh. Ta gauz horik, orain, e, tires iniz garrila kalturon tamina pasatzen dire, pasatzen dire, eta hor dire. Hortun, gure plana zaren zen edukazioen sartzea gu, orain dela, Bi legislatura, uxu egon dutzelikan presidentia gobernon, ez perdu berriz alabatea horrekmen. Paratu zon eskolae e, programa bat martxan, e, martxentzuen kalato gartzuela, hasi zen, mino, ez da nagu nahiaina zabalduen gozien. Eta hor dut nik hasi beharko dela, eta gure e, plana eta gainera bulkatuko duguna, da edukazionetiken hasitzea, Eta bortzikan, eh, duok izan alin, duanen gara igualatzen bertzela oso zailadokonek ere. Irte era, igualetxe batetik maitzeko, klaro. Hum -hum. Eta, eh, bueno, berdintasunare, eh, eskolatik aparte, eh, pesatzen dut etxetan ere ez, eh, indartu beharko den zerbait dela? Bueno, hori ari da, eh, politik ari gara denak eh, nolapatkere eh, normalizatzen, gauz hori bina bai, Xetanimarko letsaka eta baitakalean ere, jarren mm -hmm, yeah. ere bai. Baina e, us, udaletxe bat nola sartzen lasartzen da eta non disartzen da. Mm -hmm. no? egin da plana bat, bada teknikari bat, guk apoiatzen du hori, seguituko du horretan lanean, nola la nola tiene eta e, gainera bolsaago dugu edukazionetikan barra. Eberki. Bueno, bertze gai bat, e, Euskara da, gure herrietan, do gure herriak e, arnazguneak direla erraten dugu haunitzetan, ba, Euskaraz bizigarelako enjaundi batin, ala ere, badire baita arazo batzuk, edo, bueno, e, indartzeko bertze e, sail batzuk, ez, nola erran... E, euskararen barrenean. Azken bi urtetan e, euskalzaen borzio eta Euskal mugimendua sortu da, e, azken hilabetin e, borborraldi izan dugu e, bat ekimen e, egin dira jarduera horren inguruan bereik taldekari dira lanean ba, zenbait e, atal ez, indartzeko, horietako ba, bat adibidez arrera da ez, Euskara Harrera moduan e, kontuan hartzea. Zakitzuek ze garrantzia ematen dio zuen horri edo, bueno, nola bultzatuko zenukete, ba, gure herrietan Euskara gehioa baditzea eta Euskaraz bizitzeko e, aukera hori ez ba, edukitzea. No, guk beti e, e, Euskaren aldeko movimentu guzilek apodiatu ditu demora guzilean, Gainera, zan du ginen, bostirik oman komunidadean sortzaileak. Mm -hmm. Eta, orduan, betitigan apoiatu dugu euskaren alde den e, mobida guzilek. Eta segitzen dugu, baita ere apoiatzen. Pakarrikan, nik ikusten dutena da, solasean, aritzea dela bena euskara mantentzeko... Denak, kalean zolazin eh, mintza, e, mintzatuko bainik euskera elkarrekin indartuko honok bastante gehiago. Guen ba, bagara bortzerian imantik garen laroi bat euskaldunak. Mm -hmm. ba, Dilek ezditzen dere bat, zokorainik ez dutenak euskaraz azmintzatzen baino, bueno, turetzatzuk jendu ganaiko ezki, zertu, <gülüyor> gornu lehenoko zara, ez dukosi batua. Baina, bueno, e, nola patxera defenzen gara. Eta Hortikan, mobidotikan aparte, pues, bai, badago man komunidadia, badago teknikariak, badugu, lezakakudara badu plana, plana bat, uh -huh. inbarda bete hazi, plana hori, plana egintak, joi izazten maldin mazdu, ez du funtzionatzen, hori uh -huh. du, inbarda bete hazi, eta gero denak zailatu euskera zegin, egin, hori zalei izatea hori ikusten diotu. Uh -huh. Eberki. Bueno, Bertze aldetik, eh pandemiaren ondoti e, turismoak gora egin du batez ere lesakan, eh? Azken alditan eta az, ba, aste ikusi genuen e, zifrak pandemiaren aintzineko zifrak e, gainditu zituztela, bisitari hauek biltzen ditugu lesakan, batez bat ere horrelako borralditan, ez, e, aste santun udan. Eh eta bueno, ba nola bultzatzen da ez turismo jasangarri bat, e, pos, e, gure inguruetan eta bazterrak eh bueno, e, horrela bisitatzeko turismoa e, jasotzen dugu. E, ez dakit, e, bueno, azken ere turismo bulegoa kindarra hartu du turismo teknikariak lan handia egin du ez, ba, herrian e, ditugun, e, bueno, pos gauza politak ez, e, erakusteko. E, ala ere, bueno, oraindik ere uste dut urruti gaudela, turismo hori masifikatzetik, baina bueno, nola egiten alda hori e, tartekatzeko, e, turismoa jasotzeko, gure herriak, bisitariak jasotzeko, baina aldiberin ere ba, turismo jasangarri hori mantentzen segitzeko. Lezakako hain ikan ez du masifikazioen arazorikantz, eta gorko lezakak ez ditu landaitxerik, Eta ez da piso turistiko gero sogui, dito, gara nik anordun, Lezaka salbo da gorti. Basta nan, nasilek direpizkoa problema bat egin zertu, mm -hmm. bat izote heran da etxea gaun ditz, baita ere pizoturistiko asko, eta gero, e, dolore redonduki datzitzen liburu horik e, ekarri dute bastan sekulako jende pila. Mm -hmm. Golpean. Bai. Ta bortun, e, bai, zandu e, orazo bat, igual masifikatzen altzela. Bino nik horren sukarra pesatuko dela, mm -hmm. libururiken historia historia ba, kautuko dela pizko, eta berriz ere normalizatoko dela E, turismoa bastaran ere no, soluzio segitzen baldin modu aurrera orraiko tendenziak, pues inbarko da bilatu e, baita soluzi, soluzio bat mm -hmm. eta nik uste dut uste dut, eta gainera hola inen daltzaiatko gara egiten inbarko dire kontrolatu holandatxeak eta kontrolatu bizoturistikoak odaletxetik hori egiten alda iza mm -hmm. eta nolori egiten alden ikusten baldin bazariz, eztizula masifikatzen inbarko da zenso batekin eta e, kontrolatu Eta horrekin nik nahiko zanen dela e, ez basifikatzeko gure herriak, eta horrek e, katzen ditu beneficio, gino baita kalte gara katzen aldeiko, izkuntzan eta bertzeka hau zauniztan. Hor e, bi kontrol nahiko zanen lehitzak helo uh -huh, Ederki. Bueno, bukatzen azteko, e, lesaka eta bortziriak ez, bidasoa eskualdeko parte dira. E, azken aldin ere osasun gatazkakien ikusi dugu, bueno, bidasua, osasun bidasa plataforma sortu dela eta horre, ba, bortziritako herritarrak kaltetuak izan garela. E, azken aldin igual harremana gutxitu dire, ba, irun onjarbi edo iparraldeko herriekin, endaia urruina, e, beran bai egin dutela ba, lanketa bat e, kultur arloan batez ere... Iparraldeko herriekin, e, Sara Urruña-Askainekin. E, ezakit lehesaka aldetik, e, bueno, harreman ba, horiek, ez, e, irun, e, jarbi, endaiarekin, harreman e, horiek garrantzitsuak diren, edo, bueno, nola baita errateko, e, bueno, elkartzen gaituen zerbait dugu, bidea soa denak, ez, eta ez emaik gauza ere partekatzen ditugu, beraz, ezakit e, nola egiten alden harreman horiek berri zere sustatzeko, edo zer garrantzia ematen diozuen zuen horreri. Harremanak, institutsionalak ez ategen eiton mm. ni argaterantzun den moduzian eta ni baina nere aurreko lkateekin ere bai eh izan dusen institutsionalak herriokin denak izategen eiton. Besta zelikan Safermuen ziren le sakre ziren herri guzitik, da enda, mm. endaia ta doniban eta doni baneta, dena kontatu azta. E, e, irun ere bai eta orduan gero horretik sortzen ziren elkartegen arteko harremanak. Mm -hmm. Eta ma, organizatzen ziren tema kulturalak, de, baita ere Girola, maila, ma, ma, ma, eta organizatzen ziren gauzak urtunaiko politako horre muerta. Ez da giztengatik hori galdu da. Mm Horrein -hmm. ja, ez, ez, riek, ez erak, e, orde, ordez, ordez, riek ez direi baten lesakara, lesakako ez gara iu baten, ez Ur, oso urte gutxi barreninak da hori, edake mm -hmm. ze pasatu den edo zen gatikan izan du den kanbi hori. Nik hori lemiziko berriz, e, berrezkoratuko nuke, harreman instituzionaloiek. Harreman instituzionaloiek berrezkoratu gero, ja elkarteak hasiko lirakei hiure baita ere. Gu zaraken herrmanatuak gara, uh -huh. azka azkainekin ere bai, uh -huh. azkainekin herrmanatuak. Bortanteak bagi dituen, orain ez dut ikusten azkainekoa tala izakanturik. Uh -huh. Egia da, galdua dela, bine onik uste berreizkozatzen aldean nahikoa izaz, zerteko hain dela berriro galdua da. Uh -huh. Eta hasi beharko da, istituzion, istituzionalke e, berreizkozatzen aldean, eta gero hortik bertzea gainokoa torriko da bere izan. Uh -huh. Eberkin. Eta, bueno, orain baina bukatzeko, e, bueno, ezakit zerbait gelitu zezu aipatzeko patzeko, edo zerbait, eri, zerbait azpimarratu nahi duzun, e, bertze zerbait komentatu, ba, utezkundea ibegira? Eta, utezkundeak tortzen dire, gu orkestu gara, e, uste dut, ekipo, zeribata, garrilata, izautzen digu jendeak, uh -huh. baditxugu, gure talde, baditxugu, beharroi urte orkestu dela beti. Uh -huh. Eta, bueno, randu bazala, leheno gogo e, e, eta ba, urte, ondu gara alkatetzakin. Eta bertzea gaino, portzitan, ondu di, berstea eztemaik. Baina, bueno, pues, denak moldatzen gara. Eta gure ekipoak, e, urtsu urtsa erratzen da, e, guri e, konfiantza maite maldi mati gute, herriak. Eta botro maite dute gute, lasai egin aldutela lo, esku honetan utzikutela herriak. Eh, berki, bueno, ba, Jose Ruiz etxe garaian ez duz dugu gurekin, lesakako geroa baiko zerrenda burua, dator zen maiatzaren 28ko hauteskundetarako. Eh, bueno, ba, esker gurekin izategatik eta honen inguruan ba solastegatik. Eskerrik asko zure eta naizuen astea.